الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu Subhanehu Wa Ta'ala. Salavat, mir i selam na Allahu Kosanika, lih salatu wa selam, njegovu porodcu, časne ashaabe i sve onej koji slijedi na putu istine do sudnjega dana. Uvaženom braću i poštovani sestre, na samom početku, prije nego počnemo izlagati... Želim da poselam im vas, a isto tako da iskoristimo priliku i da našu braću koja nisu mogla da večeras budu ovdje s nama, već nas prate putem interneta. Eselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Isto tako prije nego počnemo govoriti o jednoj velikoj temi, o najvećim insanu koji je kročio planetom, o muhbe, alaihi salatu wa Selam. Taj isti poslanik nam je rekao jedan hadis gdje kaže nije zahvalan Allahu onaj ko ne zahvaljuje ljudima. Paradići po tom hadisu ja se zahvaljujem svima onima koji su bili razlogom da se mi već raz okupimo, a mnogi su bili razlog, ali ja moram izuzeti jednu osobu našeg efendiju, on već va dana probija duboko u moje srce i gotovo. Ja sam, znači, razbio mi je sistem. Znači, Allah Jelšanu zna da sam ja za ova dva dana zaista mnogo toga čuo Efendij pozitivnog i jednostavno on je ušao u moje srce i ne znam da li će ikada više izići. Molim Allah Jelšanu da njega posebno nagradi za sav trud kojeg je uložio u ovo veliko zdanje i molim Allah Jelšanu da to bude razlog njegovog ulaska u džennet, Amin, ja rabdel alemin. Braćo moje, drage i uvaženi sestre, družimo se večeras sa osobom za koju su nevijednici kazali da je najutjecajnija osoba u historiji čovječanstva. Jedan nevijednički autor Napisao je knjigu u koju je stavio stotinu najutjecajniji osoba u historiji čovjekanstva, od Adama Alijih selam do nas. I znate koga je stavio prvu? Muhammed alejselatu vesselam. Pa sami večeras družimo sa kaplicom. Kaplica samo jedna iz života Allahu poksanika alejselatu vesselam živimo sa ashabima da vidimo kako su oni živjeli s poslanikom selam, i na kraju znači tri su dijela predavanja u prvom dijelu govorimo o Muhammedu u drugom govorimo o ashabima kako su oni živjeli s poslanikom i na kraju šta je naša obaveza prema poslaniku u današnje vrijeme na samom početku braću moja draga moramo kazati Da je predanom velik zadatak. Govoriti samo o jednom segmentu poslanikovog života, treba predavanja puno, a kamo li o cijelom poslaniku govoriti u jednom predavanju? To je nemoguće. Pa će to biti samo kaplice, kaplice. O poslaniku su ispjevane pjesme, napisane knjige, izrečeni stihovi, Održana predavanja, kazane ilahije, kaside, to je jedno veliko more. I ja kad sam pripremao predavanje, bio sam pred jednim velikim okeanom, nisam znao šta da uzmem, šta da ostavim. Pogledajte Allahovog poslanika prvenstveno kroz prizmu njegovog gospodara, Allaha subhanu wa ta'ala. Allahov poslanik toliko je spoznao svoga gospodara kao što je došlo u hadisu a iše po cijelu noć bi stajao u noćnom dobrovoljnom namazu ne u farzima mi imamo problem da uspostavimo farz a Boži poslanik alihi salatu wasalam iz zahvalnosti prema Allahu a vidjet ćemo čime, ka, na čemu je zahvaljivo znao je doći kući kaže Aisha ima li jest kaže nima ništa kaže onda će ga postati je li ikad iko od vas zaposliju zato što nima šta jest Muhammed a.s. jest više puta ali je cijelu noć stajao na noćnom namazu i plakao pa kad ga Aisha pita kaže Allah oposlaniće tebi Allah sve oprostio što ti toliko klanjaš A Iša kaže, pa zar da ja budem nezahvalan Allah? A u svojoj kući nema datule, Znao je doći siroma ili siroma, žena siromašna i traži sadaku. I žene Božijeg poslanika pretraži kuću i nađu jednu datulu. Ali taj poslanik je u cijelu noću noćnu namazu. Isto tako kada bi nastupio farz namazu. Boži poslanik iz žudnje ka Allahu Đelešanuhu svjestan da stoji pred Allahom u tom momentu i sa njim razgovara, kaže Bilale, prući nam i kamet da se malo odmorimo, da se malo osvježimo, ja rab. Zamisli da ti danas kaže neko ideš pred prijesednika neke velike državi, ti bi cijeli dan šta ću obući, kako ću, šta ću pričat a mi imamo priliku pet puta dnevno da stanemo pred gospodara zemlje i nebesa. Pa je poslanik bio svjestan toga. Zato je govorio, bilale, odmori nas namazom. Mi kažemo, jes to duži oko hođa teraviju, a hođa klanje 15 minuta teraviju. A to je razlika jer mi nismo svjesni, a Mohamed a.s. je bio Znao je Božiji poslanik iz njegovog odnosa prema Allahu, najiđe putem. I vidi datul. To kod nas, to kod nas na selu, isto kod nas, najiđeš pala jabuka na put. Malo je otareš i pojdeš. Tako sam pojio stotinu tuđih jabuka na selu, padne na put u prašinu. Poslanik najiđe pored jedne datule, kaže da znam da nije sadaka, ja vi je pojom. Ja, rabu. Ja, rab, koja je to pobožnost? Koji je to odnos prema Allahu sadaku neće da pojede datulu jednu ako nije ispravani halali metak? Ako od nas samo nek idu u žiro račun nule? Haram, halal, ukro, kamata, sakrio, zezno, prevarju. Ima li nula? Ima. Daj, daj, trpaj usta samo. Ja, rab, ja, rab, poslanik neće datulu. Datulu od nas čita, život se komše ubijaju. Pomakni menju gore, pomakni dole. Moja je zemlja, tvoja je zemlja. Poslanik neće datuli. Isto tako, to je samo jedno, jedna kaplica. Druga kaplica njegov odnos prema suprugama. Danas oni koji su imali imali su priliku, pogotovo žene, da su znale kakva će biti dersa, One bi došle, ubacivali bi dole pare, ne bi nakupla, nakupla bi se kutija puna. Odnos prema Bo Boži i poslanik prema ženama. Ja rab. Kod nas ako jednom ženi oparješ suđe, papučar, kaže gotovo, boji se ženi, gotovo. Ja rab. A pogledajte poslanika, ali i selatu vaselam kaže najbolji. Pazi, znaš što znači najbolji? Halo, najbolji od vas oni koji su najbolji prema svojoj supruzi. Možda budeš najbolji, evo ovdje se natječi Paša, ovdje. Nemoj se natječati da ćeš ići u diskoteku, ne. Nemoj se natječati da tići na koridu, ne. Natječi se da budeš dobar prema ženi i djeci. Poslanih to rekao. Sa svojom ženom Aišom dva puta se utrkivom. Jednom kaže Aiša, hajmo se potrkat. I Aiša ga pobjedi. Prošlo vremena, kaže Iša, ja sam to zaboravila. A poslanik nije zaboravio, jer pobjedila ga. Opet išu u jedan pohod, hadi s vjerodostojno. Sve što večera spomenuo vjerodostojno. Kaže Iša, hajmo se opet potrkat. Kad je on pobjedio, kaže, e, ovo ti za onu u prošli put. Tu je, sude, pogledajte harmonije u braku. Pogledajte njegovog odnosa. I smo se mi ikad potrkal sa ženom. Nikad mi to ne znamo, mi nemamo vremena, valja buljit u španske serije čoveče, u Italijano, valja gledat filmove. A kamo da imaš seme na svojom supru, hajmo ženo da vidimo ko je brži. Na, idi, goni se, ko će se trkat s tobom. Zato nas naše žene mrzije, kamo li ko drugi na planeti. Poslanik je imao toliko žena, nakon njegove smrti nikad, ni jedna žena o njemu nije prenijela riječ negativno. Jadan ti kruh, da nama neko rekli našim ženama, de recite šta znamate o svom čovjeku. Koji? Pa to ne bi moglo stati u najveću svjesku negativnih osobina, šta mi toga imamo? o Oposlaniku njegove žene nakon smrti. Hajdu, dok je bio živ, ok. Poslije smrti, ni jedna žena Božje poslanika... I što ni muneka prenijel. Nema. To je Allah poslanik ali selat, vesela. Kažu njegove žene, Bozhi poslanik nam je pomagao u kući. U šivo je odjeću, pravo je suđen. Sam sebi hizmetio. Halo, ponesi mi ženo vamo. Nema tuznak. Nesi sebi bolaneće ti pukti leđa. Neka što sam se ženio. Bozhi poslanik Izmetio sam sebi. Muzo, kaže ovcu, bio je pod navnim znacima normalan insan. Isto tako privatao savjet svojih supruga u najvećim pitanjima. Teško pitanje, rat. On pita žene, šta mislite vi da treba u rat? Kaže, tako uradi, on tako uradi. To je Allah, poslanik alihi, salatu wassalam. Pogledajte njegovu drugu kaplicu, odnosno treću, odnos prema komšijim. Kaže Allahu poslanik Pazite Historija čovječanstva je doživila Procvaca islamom Prijašnji sistemi Nisu znali šta znači odnos prema komšiji Pa je došao islam Pa je podigo komšiju na nivo Da se vezuje za njega tvoje vjerovanje Dođe čovjek Kažu Allahu poslaniku Slušajte hadis Dobro ga zapamtite Naročito vi ovdje gdje živite Kažu Allahu poslanik Ima jedna žena Puno klanja, puno posti, puno daje sadaki, puno svega, ali kaže jezikom uzdemirava komšije. Znate što je rekao poslanjik? Što mislim sad da mi kažemo za nekog od nas? Klanja, posti, daje pare, ali nije dobar s komšijom. Ma ko kruh je dobar, pusti komšiju čoveče. Kaže Boži poslanjik, kažu puno posti, puno daje sadaki, puno klanja, ali kaže vrijeđa komšije, uđe henne ja rab u djehennem komšije što ga vrijeđaš jezikom to je islam to je muhammed aleyhi selam a kažu ima druga pomalo klanja pomalo posti imamo sadaki ali kaže ne vrijeđa komšije ona će kažu džennet u drugom vjerodostavnom hadisu boži poslanik se tri puta zaklinje Allahom poslanik i zaklinje se kaže vallahi la ju'min tako je Allah kaže ne vjeruju People ponavlja, tan komi Allaha nije vjerni, kosh Allahu pušin će. Koga ciljaš? Ona i kaže Od koga nije siguran njegov komšija. Pogledajte poslanice Kunjej da nije vjernik onaj ku nije dobar sa svojim komšijom. Isto tako kaže Boži poslanik ali salatu ve selam nije prestao Džibril da mi govori o komšiji, koliko je komšija bitan. Ja sam kaže mislio da će on biti meni i nasljednik. Znači moja me djeca i komšija će biti nasljednik u islamu. Koliko me, kaže Džibri, neprestano pazi na komšiju, pazi na komšiju, pazi na komšiju. Boži poslanik je imao jednog židovskog dječaka koji mu je pomagao Božijem poslaniku kao u hizmetu mu je bio. Pa kada su nastupile, razbolio se taj dječak, Hadis u Buhari, Boži poslanik ima vremena Prijesednik državi ima ženu, ima djecu, ima muđami, daje fetve, sve je on. On ima vremena da posjeti židovskog dječaka. Nije to Ebu Bekrov sin, nije to Omerov sin, nije to Alin sin. Ne, židovski dječak, to je islam, to je sunnet. Otčeo Boži poslanik da ga posjeti. Pa kad je vidio da djete umire, kaže primi islam. Pa je djete pogledalo u babu, kaže babo, pokori se. Pa izišo Allaho poslanik iskuće vesel. Kaže, fala Allahu, što ga je Allah mojim sebebom spasio izvatri. Pa je poslanik imao vremena da obiđe svoje komšije koji su nevjernici. Isto tako, ako pogledate u odnos Božje i poslanika prema bijedi i sirotinji, mi danas, većinu vi svi dole, u Makedoniji, u Bosni, imate sirotinji, imate bijedi. Kakav je naš odnos prema njima? Je li volimo da nas ne vidi na putu ili volimo da nas vidi? Kaže Allahu u poslani kalehi salatu wasalam Onaj ko se brine, hadisu Buhari da neko ne pomisli 50. grajso Onaj ko se brine o hudovici i ko se brine o bijedi On je na deređi i stepenu muđahida na Allahovom putu Ili je na stepenu onoga ko po cijeli dan posti i cijelu noć klanja dobrovoljni namaz ste vidli šta znači brinuti se o siromasima, o ženama koje nemaju muževe. Allah oposlanik je znao za njegovog vremena je bilo u mešćidu, jedan dio mešćida u kojem su živjeli siromasi. Pa je znao te siromahe puno puta uzijeti svojoj kući da ih on nahrani svojom hranom. Pazite, jedan od Pokazatelja savršenstva vjere i Islama i uzvišenosti poslanika jeste njegov odnos prema zarobljenicima. Vi znate što je, znači imat zarobljenika? Boži poslanik je u jednom izvidnicu pa su dovijeli jednog čovjeka uglednika iz jednog plemena. Od jemami. Mjesto koje se zove jemama. Ufatili su njihovog poglavara. Zvao se Zvao se Sumame Ibnu Uthal. Sumame Ibnu Uthal. Pa ga je Boži poslanik naredio za vješte ga, kaže u džami, za, za stup i neka ga. Pustio mu tri dana da gleda kako ashabi žive, kako klanjaju, kako se grle, kako se ljube, kako plaču u namazu. Neka ga tu, hranite ga, budite prema njemu pažljivi. Zarubljenik. Nakon tri dana kaže, pustite ga otišao je do prvog mjesta gdje ima vode do bunara, okupao se, vratio se kaže Allah u poslaniči nije bilo lica niti je bilo vjeri niti je bilo zemlji da mi je bila mrža od tvoje zemlji i tvog lica i tvog grada ali tako mi je Allah za ova tri dana ušto sam vidio tvoje lice mi je sad najdraži lice tvoja zemlja mi je najdraža zemlja Tvoja sabi su mi najdraži ljudi. Tvoja vjera mi je najdraža vjera. Odnos prema ratnim zarobljenicima. Isto tako, njegov odnos prema onima koji su ga vrijeđali i udarali i napadali. Haj dobro, prema komšiji koji ga ne vrijeđa, ok. Otišu je Boži poslanik u Taif, hadis vjerodostojan, da pozove ljude u Islam. Pa su oni gore, uvijek imate po selima i gradovima, oni... Ološa, loša pa su oni njima rekli uzmite kamenja istirajte poslanika kamenicama pa su ga gađali kamenjem da su glavu razbili pa voži poslaniji krenuo kamenek i kaže kad vidim iznad sebe neki oblak kad ono Džibril alaihi selam pa kaže Džibril o Muhammede evo ti Allah šalje meleka koji je zadužen za brda Pa je došu taj dži, melek po živim poslaniku Kaže Esselamu alake ja rasul Allah Allah je čuo šta je tvoj narod rekao te. Hoćeš li da uzmem dva velika brda I da sravnim na taif Što misliš da tebe neko izvrijeđa I sve dođeći sutra I on kaže Hoćeš da, da ga ja malo izboksam No idi sloni ga brat I plus daći 100 sto Kaže Kaže Allahom poslaniku Pazi krv teče Poslanji. On njih zove oče da idu u džennet. Oni ga odbili, iskrvavili ga. Kaži ne, ne, ne, ne, ne. Možda će Allah dati iz njihovi kičmi da izađe narod koji će Allaha obošavati. Ovi neće, ali i tako je i bilo. Pa su stanovnici tajfa postali jedni od najboljih muslimana. Šta mislite nekoj sad, ajde neću ja nikoga na vod, da neko nama rekli ima tamo neka država, ne voli muslimane, bil ti volio da se dva okeana na njih sastavi. Sastavljaj odmah paša, nek niko ne ostani. Nek' idu ribe, imaju šta ki vijest. Al poslani kale ih i selajatu wasalam uoma illa rahmeta li la alemin. A mi te nismo poslali osim kao milo svjetovima. Allaham i svevišnjeg da ljudi znaju kakav rahmet i kakva milost je u srcu Božijeg poslanika alaihi salatu wasalam ne samo da je bio milostiv i pravedan prema razumnim bićima, prema životinjama u islamu u islamu ovoj savršenoj vjeri treba da budemo ponosni ko što smo muslimani u islamu možeš zbog mačke otići u djehennem halo gdje to ima osim u islamu Boži poslanik kaže žena je ošla u djehenem zato što je zatvorla mačku i nije hranila pa je pustila da tako krepa. Zbog toga će u djehenem. U islamu možeš zbog mačke otići u djehenem. Ja rab. Ja rab ima ali veće i bolje i savršenije djenije. Jedne je privike je Boži poslanik u urodostom ušao je u jednu baštu. Pa kada je ušao ugledala ga deva i počela plakat. I došla do njega i plaći i ječi, jeca. Pa je Boži poslani stavio na nju ruku pa je ušutila. Kaže Allah poslani, koje vlasnik ovi devi? Pa je došao jedan momak. Kaže, zašto se ne bojite Allaha prema životinjama? Ova mi se sad životinja žali da je patiš gladnom i da je pretovaraš. Ja, rab, njemu su se životinje žalile. Zato što su znali da se imaju komije požaliti. I onda dođu ljudi koji nisu svjesni veličine poslanika, pa ga počnu vrijeđati i crtati po karikaturama i tako dalje. Isto tako... Braćo moja draga, nakon ovog uvodnog dijela, a o tome, o životopisu, siri, božijeg poslanika mogli bi govoriti mjesecima. To je neiscrpno. Ali nama nije to glavni cilj. Mi muslimani vjerujemo da je to najbolji insan. Da je on najskuplji kod Allaha Đalešanu. Mi želimo da vidimo šta mi imamo obaveza u svemu tome. Ali prije toga, kako neko ne bi pomislio pa kaže pa to je bio poslanik. Allah mu pomogu u melecima. Da vidimo kako su asabi živjeli sa njim. Kako su oni njega doživljavali? Ali mi, pazite, to je savršenstvo islama, ni biografiju, hadise božijih poslanika imamo zapisane s lancem prenosilaca. Mi danas možemo govoriti o božijem poslaniku kao da ga sad vidimo, jer je to sve zabilježeno s lancem prenosilaca. To nema na planeti ličnost da je njegov govor prenešen s lancem prenosilaca. pa da vidimo kako su ashabi živjeli prema Božijim poslaniku alaih salatu Selam. jedne prilike Allah poslanika alaih salatu wasalam vidio jednog ashaba nosi zlatni prsten muslimanima je zabraven nositi zlato to smo naučili u Mejtefu pa je Božiji poslanik došao uzeo je prsten sa tog ashabove ruke i bacio i otišao poslanik to zlato je halalda, čito to njegovo zlato da uzme da dade svoju supruzi žena može nositi zlato Kada je ušao u poslanik, kaže ashabi, ono mashabu, jedna tu prstin, uzmi prstin, ono je tvoj prstin. Kaže, tako mi Allaha, nakon što ga je bacio poslanik, ne bi ga nikad u život uzao. Yeah. Halal da ga uzme, njegovi metak, ali kaže, poslanik ga bacio, ma ne bi ga uzeo, ni pošto. Ja, rab. A danas, kod ko nas dođeš, kažeš, ovo je sunnet. Morali li ozgor? More li vako? Je li vrijeme? Nije vrijeme. Što ćemo vako? Mi ne meremo, mi moremo Ashabi, bacio prstin, kaže uzmi ma jok bre nema teorije bola umrijem od glada neću da to uzmem ja rab zato su najbolja generacija jer su istinski ostvorili svoje grudi prema Božim poslaniku ali se letu vaselam jedne prilike poslanik klanja Pa mu dolazi Džibril u toku namaza i kaže Allahu posljednici imaš na svojim odjeć, na, na svojoj obući neđaset. A kako je išao, dodirno je neđaset. Pa poslani ih skine papuću, ostavi i nastavi klanjati. A samo bi klanjeni sa njim. Oni kad su vidili, on skinuo papuće u namazu, ne znaju šta je. Odmah svi papuće skinuli, svi bacili papuće. Kaže Allahu posljednici, posljednici namazu se okrenuo, niko nije u papućama. I što vi iskireste papuće? Pa kaže mi vidili, ti skinu i mi odmah skinuli. Kaže, meni je boni džibrijel došo reko da ima neđasjeta. Vi koji ne ima neđasjeta na papućama, klanjate u papućama. Ali kod njih kad se rekli je poslanik uradio, završeno viši. Ja, rab, kod nas kažeš, nemoj bolan muslimanu. Boži poslanik prokleo toga ko to radi. Eh, prije 1400 godina, šta ja znam ko je to rekao? asabi samo vidi, završena priča. Isto tako, Oni su, oni su toliko bili privrženi sunnetu. Nisu tu, pardona, nikom davali. Abdullah ibnomer, izabla, Abdullah ibnomer je bio asab koji je možda najdosljednije sedio poslanika do najsitnije stvari. Pa jedne prilike Abdullah ibnomer u hadisu Buhari i Muslimu kaže Boži poslanik je zabranio da neko svojoj ženi zabrani da ide u džamiju. Znači muslimanu kad žena kaže da idem u džamiju ne smije joj zabraniti. A jedan njegov sin od Abdullaha Ibn Omera, onuk od Omera, bio ljubomora na ženu, kaže, ja ću tako mi Allah svojoj ženi zabraniti. Ne dam ja da ide u džamin. Kaže mu njegov babo, halo, halo Bolan, ja ti kažem poslanik zabranio da se nje... znači moraš joj doputiti, ti kažeš každa će zabranjivati. Pa kažu prenosioci, nikad se Abdul... nikad se Ibn Omer nije tako ono ljuti oko taj dan a ja ti govorim poslanik ti meni kažeš ja se neću pokorit. Jedan stari ashab Bozhi poslanik je zabranio da čovjek uzme kamenčići da ovako gađa ljude kamen kamenčić mali. Pa jedan ashab kad je sjedio sa sva uzme kamenčići gađa. Kaže mu taj stari ashab kaže o sine moj Bozhi poslanik je zabranio da se kamenčićima ljudi gađaju. Omladina, komladina, vas da omladna bila omladina. Prošlo malo on to zaboravio. On upet uzme kamenčić i opet gađa ljude. Poslušajte što mu kaže ovaj čovjek. Ako umreš, ja ti kaže, govorim, rekao poslanik, nemoj gađati, kamenčić, ti opet gađaš. Ako umreš, ja ti neću doći na dženazu. Ako se razboliš, neću te obići. I od danas više s tobom, dosudnjeg dana, neću nikad progovoriti. Nema u njih ovako, onako, pravo paša. Kaže, ja ti rekao poslanik zabranio Halo, ti dalje gađaš Ako umreš, nema ti mene nađe nazo Razboliš se, umri Nema, kaže To je sunet Boži poslanik Ali i salatu wasalam Isto tako Poznat ja sam kabinu malik Jedne prilike je dao jednom čovjeku pare Ogromne pare Pa je došlo taj čovjek u mesin I treba da pratim mu dug Pa se posvađali Allahu poslanik u svojoj kući tamo Čuje neko galami u džami Galama Allahu poslanik sam provirio Kaže šta je Pa kaže Abdullah Ashab kaže dao sam ovom čovjeku pare Pa sad Belaj kako će vratit Kaže Allahu poslanik O Kaab ibn Malik Pola duga odmah halali Kaže Allahu poslanik Završi možda milijarda Možda milijon Nema ima pitanje zašto Kaže Allahu poslanik Koliko pola Halalio sam mu kaže odmah pola kako su se oni pokoravali pa poslaniće pa znaš to je puno mi je dužan nemoj bogati pola morali malo manji je li pola završeno kaže Allaho poslaniće isto tako dolazi Ebu Sufjan dok nije bio primio islam dolazi u Medinu a Ebu Sufjanova čerka je bila žena dođeg poslanika u Muhabiba pa došao babo kod svoje čerke Kad je došo on kod svoje čerke hoće da sjedne na šilte na kojim si spužba, na kojoj sjedi poslanik. Kaže mu, njegova čerka umha biba, čekaj, čekaj, halo, halo, čekaj. Dede, smo tam, kaže, tu spužvicu, sjedi na zemlju. Kaže, čere, šta je? Pa kaže, to je spužica Božje i poslanika, kaže, ti si nečist, kaže, ne mreš ti sjeti na njegovoj spužici. Čerka, kaže, svom babi je Busufjan je bio veliki insan u um, Mekic. Ne možeš ti sjeti na i kaže Poslaniko, sjeti na zemlju, ti si, kaže, nečist. Ja, rabi, koja je to iskrenost. Nema smetnje da je Sufjan sjeti na poslanikovo mjesto, tu uopšte niste. Ali pogledajte kako su oni volili poslanika. Kaže Đabir, radijallahu ta' ranhu, Abdullah ibn Đabir, ja sam toliko volio poslanika. Ja da se nisam mogu nagledat. Sad, kaže, tako mi, Allah, da mi rekli te ga opiša, ja ga ne bi znao opisat. Ja da se nisam mogu, kaže, nagledat, nikako. Ne bi ga kaži mogu, Boga mi joj Toliko sam ga kaži volio. Kaže Enes ibn Malik, radi Allahu talanhu, jedne prilike nas jedan asla pozvu na ručak. Pa nam iz kaže čorbu u kojoj je bilo tikvi. Pa sam ja vidio kako poslanik u čorbi sve traži tikvu. Ja sam, kaže, automatski zavolio tikvu. Od tog dana kad sam vidio da poslanik voli tikvu, ja odmah volim tikvu. Drugi, ja sam, kaže, jedne prilike sam čuo da je poslanik rekao, sirće je lijep začin. Ja sam, kaže, od tog dana odmah zavolio sirće. Samo čuo da je poslanik rekao, sirće je valjao. Odmah, kaže, ja sam to zavolio. Oni su toliko bili spremni da se pokori. Čak nešto voliti ne voliti, oni su automatski to, znači, prihvatali. Isto tako, vraćam moja draga, u nekim sitnim stvarima, da ne povjeruješ, dolazimo Muavija ibn Korra kod Božije kosanika sa svojim sinom. Pa bilo ljeto, pa Božije kosanik raskopću malo košulje, raskopća na dugmadi košulje. Kažu ashabi, nakon tog dana, taj Muavija ibn Korra, bez obzira bilo ljeto ili bila zima, Hladno ili toplo, nikad ga više u životu nismo vidjeli da je zakopćao košelju. On je jednom video poslanika da je otkopćao košelju. To nije sunet ljudi. Poslanik nakon je otkopćao košelju. Kaže, nikad više u životu nije zakopćao košelju. Hoće da bude ko poslanika leh sela. Ljeto, zima, puše, on slijedi poslanika leh sela. Tu je sramo otkopćanom košelju. Ja, Rab. Ja, Rab, kakve su to duše bile? Kako su oni dosljedno slijedili Muhammeda alihi salatu wasalam. Isto tako, kada je vožni poslanik bio na uhudu, pa vi znate da je malo falo da poslanik pogini, pa jednoj ženi je poginio na uhudu muž. Poginuo joj brat i otac. Pazite. Poginuo joj muž, brat i otac. To su najbliži osobe. Kažu njoj, kad su krenuli muslimani sa Uhuda, kažu, poginut je muž, poginut je sin i otac. Kaže ona, ali šta je bilo s poslanikom, to mene interesu. Kaže, on je živ. Neka ja ne vjerujem daj da ga vidim. Kad je ona vidjela poslanika, kaže, Allahu poslaniće, nakon tebe, sam nek ti živ, svimu sibe tu si malehni. Ja, rab, poginuo joj muž, poginuo joj brati, poginuo joj, znači, otac. U jednom danu da ti poginu tako tri velike osobe. Samo daj da vidim poslanika, ne vjerujem. Kad je vidjela, kaže Allahu poslaniće, nakon tebe svi su musiveti malim. Samo gledaj sti živ. Ja, Rab. Ja, Rab. Koja je to iskrenost? Koja su to srca? Isto tako, Braćo moja draga, nakon što smo vidjeli sunet Božijeg poslanika, nakon što smo vidjeli i trebali smo u svemu tome i da se preispitamo kad su u pitanju asabi kako su oni dosljedno slijedili poslanika da vidimo naše obaveze u današnje vrijeme prema poslaniku alihi selatu selam. Prva stvar mi moramo vjerovati istinski u njega. Šta znači istinski? Vi dođete našem nekom insanu s naših ti govornih područja, Balkan, pričaš mu o džennetu, o džehennemu, ma kaže, ko je se od tuda vratio? Tu kao da je kaže ono poslanik što je govorio o džennetu i džennemu, to je slago Božji poslanik. Pa moramo vjerovati u Muhammed Selam, da ga je Allah poslao. Da sve što je rekao o vjeri, je apsolutna istina on ne govori po hiru svome to je apsolutna istina Boži poslanik kada govori ovjeri apsolutna istina pa moramo vjerovati da je od Allaha moramo vjerovati da je dostavio poslanicu moramo vjerovati da je njegova poslanica apsolutna istina isto tako moramo vjerovati da je on peča svim poslanicima I nagovjestio je dolazak lažnih poslanika. Vi danas imate našeg naroda, vjeruju da ima danas poslanika. Ja sam upozno ljude idu dole po Indiju i kaže imaju poslanici. Pa je Muhammed a.s. posljednji poslanik. On je poslan cijelom svijetu. Nekada nam se desi pa nam ljudi hoće da unesu, kaže pa poslanik je poslan Arapima. Jes on poslanik Arapima. Laž, neistina. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kaže u hadisu Buharije i muslima svi prijašnji poslanici su bili slati svom narodu selu, gradu i tako a mene je kaže Allah poslao cijelom čovječanstvu od istoka do zapada Muhammed alaihi salam je poslan svima i njegova poslanica je sve prije derogirala, Boži poslanik kaže ne postoji ni jedan kršćanin ili židol, čuje za mene čuo je I ne pokori se, a da neće u vatru. Pa je njegov sunnet derogirao sve prijašnje objave. Isto tako, moramo se paziti, mi nekad nerijetko uletimo da ne uradimo nešto što anulira sunnet Božeg poslanika. Mi nekad vidimo neko nešto radi, ali ne znamo to. Danas nam je jedan brat pričao, nećemo ga imenovati, tu je, među nama kaže kad i nekad birvati prije 10 i 12 godina moj kaže babo pustio bradu ali brada je kaže vila 3 mm mi kaže svi u kući sinovi i čeri i zet svi smo prestali sa njim pričat nećemo pričat sa njim što je pustio bradu samo 3 3 mm Pa moramo pazit, ako nešto ne znamo, da pitamo šta je sunnet poslanika? Nekad imate ljudi, vidi neko skratio hlače, e, kaže eno kako skakavac. Da se nekad ne ismijajemo sa sunnetom Božije poslanika. Čovjek hoće li nositi kratke hlače ili neće, tu je pitanje. Ali da se ne ismijajemo sa vjerom. Moramo paziti, danas nama mediji, mi nismo svjesni, mediji nama, eh, ovo treba, ovo ne treba, neka nas uči da nešto što je sunet Božijeg poslanika, da je to neispravno. Nama je sunet Božijeg poslanika najpreća stvar. Pa se moramo paziti da neku osobu, ako nešto ne znamo, pusti. Vidiš tamo nekog insana nešto praktikuje, šuti. Pazi da ne, ismijavanje sa vjerom je krupna stvar. Čuvajte se takom mi Allah, ja sam svojim ušima slušao mnogo ljudi kada se ismijavaju sa propisima iz neznanja, ali je to krupno. Ismijavanje sa vjerom je opasna stvar. Pa je obaveza da se pazimo takvi stvari. Ako vidimo da neko nešto pratit lagano, kažeš što ti to radiš, ima li za to dokaz i tako dalje, ali ne da se ismijajemo sa bratom muslimanom nikako. Isto tako. Obaveza, braćo, moja draga poslanik, Allah ga je poslao kao milo svjetovima, ali je obaveza se pokoriti. Ma te ljudi kaže, naša vjera Kur'an. Ne, to je neispravno. Naša vjera je Kur'an i sunnet Božijeg poslanika. Nemoguć. Daj, nek mi neko kaže u Kur'anu gdje piše koliko rekjata ima podne, ikindija, akšam, nama. Nimam. Pa nam je sunnet Božijeg poslanika pojasnio kako klanjati, kako hađ obaviti, kako postiti i tako dalje. Pa nam je obaveza u životu. Allah na koliko mjesta govori pokorite se Allahu i njegovom poslaniku. Pa kada čujemo hadisu u Buhari, hadisu u Muslimu ili u drugim zbirkama koji hadis je rodostojan, moramo se pokoriti, braćo moja draga. Ashabi na Uhudu Poginulo je 70 ashaba, najbolje generaciji sam su prekršili jedan sunet. Boži i poslanik kaže, budite na tom brdu, nemojte silaziti sa njega kada bi dole vidjeli da nas ptice nosi. Oni kad su vidjeli mušici meke kao poraženi, odošli, ma hajmo kaži mi dole pomoć sabirat tratni plin. Kaže im vođe, ljudi, znate da je poslanik rekao, ne smijemo silazit? Ma kaži, završena bitka, hajmo, pa su sišni pa je konjica zaobišla oko, oko Uhuda i muslimani su poraženi zbog jednog samo samoprekršaja i ubijeno sedamdeseta shaba zbog jednog prekršaja. Ja rab, a koliko mi danas imamo prekršaja u životu? Pa je, bračo moja draga, sunnet Božijeg poslanika, obaveza slijed, svako kad kažemo sunnet Božijeg poslanika, u sunnetu imaju dobrovoljne stvari, imaju obavezne ali kada nešto vjera naredi kaže Allah dželle ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahum khiyatu min amrihim nema pravo ni mu'min ni mu'minka kada Allah naredi i poslanik naredi da oni po svom naloženju postupaju se sami'na atana rekao Allah rekao poslanik mi samo možemo reći mi se pokorajimo isto tako jedna veoma opasna stvar Kaže Allahu poslani kada je iz salatu esam, ja pazite ovaj hadis, morate ga naučiti. Svi sledbenici mog ummeta će, kaže, ući u džennet. Osim ko odbije. Kažu, ja sam bi Allahu poslani, zar neko neće u džennet? Zar neko? A, da vidimo šta kaže i poslani. Kaže, onaj ko se meni pokori, taj će u džennet. Ko se meni ne pokori, taj odbija, odbija da ulazi u džennet. Pa braćo moja draga, pokornost poslaniku uvijek da se uđe u dženet. Svi sljedbenici moga umeta će u dženet, osim ko odbije. Kažu sad, kako će neko odbit? Onaj ko se pokori i meni, on će u dženet. Onaj ko mi se ne pokori, on je odbio, sam odbio, neće u dženet. Isto tako, braćo moja draga, ljubav prema Božijim poslaniku je jedna od obaveza prema poslaniku. Ali ne ljubav, ono kao ja volim poslanika. Mi, tako mi, Allah, što smo većeras ovdje došli? Jer volimo vjeru, volimo poslanika, ali isto tako. Nije dovoljno samo da čovjek kaže ja volim. Iz većega što voli mora nešto proizići. Pa ljubav poslanika, ljudi ne znaju na, na kojoj deređi to mora biti. Čovjek nutnin, da bi bio... Potpunog vjerovanja mora poslanika voliti više nego sebe i svoju djecu. Omer, znate ko je bio Omer? Omeru je poslani i garantuju u dženetu više hadisa. Jedne prilike mu kaže poslaniče, ja tebe volim od svih ljudi na planeti više, ali samo od sebe te ne volim više. Sebe volim više nek tebe. Omer, iskren. Kaže, Omer, ne može. Moraš me voliti više nek sebe. Kaže, nisam znao poslaniće. Sad te odmah, vidi Omera u njega, odmah instalira program. Grup. Kaže, sad te odmah volim više nego sebe. Kaže, el a ja Omer. Sad si Omer upotpunio u svoj iman. Pa poslanika, braću moja draga, treba voljeti više nego što insam voli sebe. Jedne prilike dolazi Asa, poslanik, kaže Allahu poslaniće, ja budem kod kući. Pogledajte ljubav njihovu. Ja kaže budem kod kuće sjetim se tebe i kaže ja ne mogu ne mogu se smirti samo da dođem tebi u džanju da te vidim kad te vidim ja se smirim ali onda mi kaže naumpadni šta kad uđemo u džennet ti ćeš u velike deređe a mi ćemo dole negdje biti ja rab o čemu su oni mislili šta ćemo bez tebe poslanit će u džennetu kaže Allah poslanika ali i salatu osallam povodom toga su objavljeni oni ajati وَمَنْ يُتِعِلَّهَ وَالْرَسُولَ فَاُولَيْكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ Do kraja ajeta. Oni koji se pokori Allahu i poslaniku, oni će biti sa poslanicima i pravednim i šehidima i tako dalje. Oni će sa njima biti u džennetu. Kaže Enes, ovo zapamtite lećeras, moramo se svakodnino preispitivati, volimo li glumce, igrače, futbalere ili poslanika liseva. Jedne prilike dolazi čovjek Božijen poslanik i kaže Poslaniće, kad je sudnji dan? De nam reci da znamo. Kaže poslanik da mu rekni to pitanje koje se pito ima nešto korisnije. Kaže, a šta si ti, bolom, pripremio za sudnji? To je bitno. Kada će sudnji dan, to ne zna niko. Ali nas interesuje šta si pripremio. Kaže poslanik. A djete, neha, šta si ti pripremio? Kaže, Allah posljedno, nisam ništa puno. Klanjam, postim, ali kaže ja volim Allaha i njegov poslanika kaže Allahu poslanik to je nama danas moštuluk men ti ćeš, kaže, bit biti nasudnjim danas sa onim koga voliš Enes, od hadisa, on je poslaniku bio deset godina sluga kaže, nikad se mi ashabi nismo obradovali nečemu kod tom hadisu kaže, ja volim Abu bekra, ja volim Omera ja volim Osmana Enes govori, ja volim poslanika I nadam se da ću zbog te ljubavi sa njima biti na sudnjem danu. A ja, kaže, nisam uradio dobrih dijela koliko su oni uradili. Pa postavi sebi pitanje, ali istinsko. Ne moraš peziću kazivat mi Efendiji. Koga ti voliš? Allahom ti se kunim. Evo imaš noćas priliku da budeš na koncertu. Ali očekuj da budeš na koncertu na sudnjem danu sa tom ekipom. Pa ako ti je drago s njima, hajde odmah ustaj na podersa idi. ide. Slobodno. Ja neću. Ja hoć da budim s poslanikoma Nemere šta dvije strane paša Bio na dersu pa viću aj spjezićem I s poslanikom voga malo Ne i spjevačima Nemere, nemere, nemere Tamo ili vamo Kažu učenjaci U jednom srcu nema mjesto Za muziku i za Kur'an Jedno drugo se guraju Nemere obo dvoje Ili ćeš volit Kur'an ili ćeš volit muziku Pa izaberi koga voliš Ali budi sa njim spremam biti na sudnjem danu Boga mi ja sa ne bi bio Ne daj mi Bože. Ja hoći da budim sa Muhammedom Aleyhisselam. Hož da budim sa poslanicima i sa shabima. Dobro se preispitajte koga volite. Dobro se preispitajte koga volite. Mi moramo Muhammed Aleyhisselam voliti više nego sebe. A neću da govorim tako mi svevišnjega Allaha Ti tamo, ne govorim konkretno ništa za večeras, generalno toj našoj omladini što se igrači, pjevači, manekeni i ostali, to su ljudi propaliteti, to su ljudi propaliteti, da njih volimo, da u naša srca unosimo ljubav prema njima, halo, ne zaslužuješ da budeš u mom srcu ni jedan postup, tu ima samo mjesta za Mohameda, dobro se preispitajte koga volite. Budite sa njim spremni biti na sudnjim danu. Isto tako, braću moja draga, od stvari koje su prava poslanika i naša obava prava poslanika i time završajmo naše druženje, jeste pokazatelji te ljubavi? Svi mi kažemo volimo poslanika, volimo poslanika. Gdje se ogleda ljubav prema Gdje se ogleda ljubav prema poslaniku? dođeš ženi i kaješ saki dan ženo volim te, ženo volim te pa dobro da mi jedan dan nešto volam pokaži da kupi mi prstin kupi mi čokoladu ne ne ženo ja tebe volim ali ništa nećeš dobiti ma da mi malo to potvrdi praktično Allah te putio. tako i vjera volimo poslanika, volimo poslanika poslanik kaže klanjat e poslaniće ne moramo, ne imamo vremena mi klanjat nema tu ljubavi To je lažna ljubav, nek se ljuti ko hoće ljudi. Lažna ljubav. Prava ljubav je da se čovjek pokori. Božim poslaniku, alih selatu vse nam. Normalno da bi se pokorili, hajmo malo sestre, znam da vam je dosadlo, poželili ste se da malo ispričate se, ali evo sam malo još sačekajte. Evo, sačekajte još sam malo. Moramo izučavati siru. Ne možemo slijediti poslanika, ne znamo njegovu biografiju pa moramo izučavati biografiju Božih poslanika alihi salatu Selam. isto tako često donositi salavat na poslanika alihi salatu Selam. zamislite da ti neko kaže ako ti ispomineš tog i tog on će tebe tamo na televiziji ispomeniti Misliš ti dođeš sad, sedi tamo neki prijesednik kaže: kaži Imam ja jednog jarana iz Makedonije u Italiji radi A tu neki veliki prijesednik o tebi priča na televiziji A ti se napušeš, bau, joj Spomenu me na televiziji, ljudi znaš šta je, jesam, ja sam glavni Už samo da se uslikaš, evo me Allahu poslaniji kaži Kona poslanika donese jedan salavat Sam rekli, sallallahu alaihi wasallam Allah na njega donese deset salavata. Ja, rad. Jedan asab, Boži poslanik, naređeno je Božijim poslaniku da jednom asabu prouči suru, le mjeku ni keferu. Pa je Boži poslanik, naređu mu Allah, zovni tog asaba nekog čisuru, suru, mjeku ni lezine keferu. Kaže Boži poslanik Zontem toga saba, kaže Allah Đelešanu mi je naredio da ti meni tu suru proučiš. Znate šta je zapilo Toma sahabu u tom događaju zaoči? Šta mu je zapilo? Kaže Allahu poslanići, je li Allah izgovori u moje ime? Šta nisiš što? Nije njemu zapilo što će on poslanik kući Kuran. Je li kaži, je li Allah moje ine izgovorio? Imaš priliku svaki dan stotinu puta da Allah na tebe donese salavat. Ja, Rab, koliki smo mi škrtice? A vama da ti prijesednik spomene tvoje ime na televiziji, petnijest dana bi bio unesvijesti, čovječi ne bi sebi dolazio. A taj prijesednik zaboli ga zub cijelu noć ruči, a u boli me zub. Halo, ne vre svoj zub riješiti. Allah Đelešanu donosi salavat na insana ko rekni Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed. Ja Rab. Pa je ta naša ljubav istinska? Koliko dnevno puta donesemo salavat? Ima li neko da deset puta svaki dan donese salavat? Hajde nek se javi svaka mučak. Evo jedan. Jedan od svih. Dvojica. Trojica. Gdje smo ostali? Aj ne imamo vremena utakvice gledamo 50. Ja si do sada na Allah te uputio. Salavat na poslanika, ali salatu, salatu. Isto tako, priželjkivanje da ga vidiš, kaže Allah u poslaniku vjerodostojnom hadisu, kaže, bi će u mome umetu ljudi koji bi dali sav dunjaluk da me vidi. Da li smo mi od tih ljudi? Ima, kaže, u mom umetu će biti ljudi koji bi dali sav dunjaluk samo da me vidi. Da li smo mi od tih ljudi? isto tako ljubav prema onima koji voli poslanik pa imate tamo hadise poslanik voli to i to poslanik voli to i to da li mi volimo te ljude poslanik mrzi to i to poslanik mrzi to i to da li mi to mrzimo moramo svoju dušu odgojiti svoja srca da se pokore kad poslanik nešto voli da i mi volimo kad poslanik nešto mrzi da to i mi mrzimo i za kraj draću moja draga Otrava prava jeste ljubav i pažnja prema njegovoj porodici. Isto tako ljubav i respekt i poštovanje njegovih supruga. I na kraju ljubav i respekt njegovih ashaba. Ashabi su najbolja generacija. Oni su ti koji su iznijeli na svojim plećima breme Islama i dostavili ga generacijama nakon njih. Molim Allaha Đelešanu da nas učini od onih ljudi koji će istinski voliti Muhammeda alihi salatu wa salam. Molim ga Subhanu wa da nas učini od onih koji će biti sa poslanikom na sudnjem danu. Molim ga Subhanu wa ta'ala da naoprosti grijehe i na kraju Subhaneke. Allahumme veli hamdike. Ešhedu in la ilaha ilaha ilaha istagfiru ki tubu ilik. Nadam se da što žuri, da žuri na ćevape, a nigdje drugu. Ne eh, nemojte zaboraviti glasat. Idem postum. Idem postum. Rekao da se sakrem postum. Ne, Tari. Da neće po zapiti. I don't know. Pratimo, doći ne pratimo, kako da mogu Italiju dobiti? E, ko -oh, je slikao? Allah! Emo blic, hajde! A, tolac! Hajde! Evo, za Efendijom! Dožda je Efendijom Sarajevo, Ja, gab da wohl. Oh, ich bin sie auf fast 30. Dann mal kurz kontrollen. Host. Oh, mal super. Dobro. 10 10 10 10 idi tamo obratio na 10 10 10 nemoj paš moj pač, <f Gol>. <contributing> Oh, that sucks.